Välkomna till The Effortcast Jag heter Håkan och kommer vara eran värld Det är torsdag den 20 september Och vi spelar in avsnitt 43 Den med sjunde gradens häxförare Effortcast är podcasten där vi i Team Effort Pratar om rollspel, tv-spel, filmer, böcker, brädspel, neopets Och den agrikulturella revolutionen Med mig idag har jag Anna Och, och, och bara Anna och Anna, jag kommer på att vi ska ha taglines som du liksom säger när jag presenterar dig Så när jag, okej vi kör om det här. Så nu kommer jag säga, med mig idag har jag Anna Så kommer du säga din tagline efter dig, är du med? Ja Okej, så med mig idag har jag Anna Förlåt Jag... Jag kan inte Jag tänker mig att tystnad, förlåt Kan vara din taglag <laughs> Jag tänkte att du skulle klippa där Men okej okay. <laughs> uh. Så, det är avsnitt 43 Den med sjunde gradens häxförare Och vi ska väl komma in lite grann på varför Vi har valt den titeln till det här avsnittet Men, men innan så kan vi säga hej Hur mår du, Anna? Jag mår bra, Håkan det gör jag. Jag är lite trött och har lite ont i huvudet, men annars mår jag bra. Hur mår du själv? Det är lugnt. Jag har precis spelat lite Skyrim. Det är en slags paus från Dark Souls. Mm. Jag liksom spelar ett spel som jag vet att jag är ganska bra på. Mm. Så det är ganska skönt. Nu har jag ju kommit till en sån här liten stretch där jag dör i Skyrim också. Då känner jag mig bara värdelös. Det är lite som att de <skratt> samarbetar mot dig. Lite grann så, det gör de ju garanterat Med tanke på att de tillsammans tar upp väldigt mycket tid Som jag behöver, göra, som jag behöver till annat egentligen Men det, jag, jag uh -huh. brukar klara mig ändå <laughs> mm. Jag tänkte innan vi ska ens gå in på Själva programmet, vi har ju lite extra tid idag I egenskap att vi bara är två stycken Så, så vi kan ju ha någon slags eh, Dumpa saker vi sett i veckan Grej här i början Och då, En sak jag ville ta upp då var eh, serie, webcomicen, seriestrippen, whatever XKCD Som eh, den här veckan Hade en strip Det var nummer 1110 mm. eh, Väldigt många seriestrips kan man tycka eh, och, och det coola med den Seriestripen Och eh, lite anledningen till varför vi bara har två här idag Jag, jag misstänker att resten av panelen Har liksom förlorat, sig, förlorat sig i den här strippen Det är att det var en eh, Sista rutan kunde man liksom klicka och dra i Jag tror att den med strippen hette click and drag så man kunde utforska den här sista rutan Och den var verkligen stor man kunde, Det började med en snubbe som typ satt på en ballong eller någonting En sån här liten vanlig ballong med en typ helimi som man flög runt på mm. Och sen kunde man liksom utforska Den här sista rutan och det fanns väldigt mycket Det fanns en skyskrapa eh, Det fanns eh, båtar Det fanns en Super Mario-värld med tillhörande Tunnlar man kunde ta sig ner i Och eh, väldigt mycket sånt Helt enkelt typ The Infinite Canvas som, som, som den Har dubbats att eh, hela konceptet bakom att när man gör serier på internet på, så behöver man inte vara begränsad av pappret som, som man har varit innan med, med serier. Och mm. det här är liksom ett exempel på när det är väldigt bra. Har du hunnit kolla på den? Jag kollade lite på den igår. Jag kollade på mobilen och ja, satt och drog lite grann och kom mest bara till, till vitt. Så jag sparade den till senare. Men Mer har jag inte hunnit se faktiskt. Men det verkade coolt. Det det var rätt roande. Jag, jag tycker om att tanken på att det där bara går att göra på datorn att det är liksom mm, ett så speciellt så att säga, en så speciell utveckling av mediet. Precis, och det är, jag har sett så här olika implementeringar bra och dåliga av det infinite canvas, en så här exempel på en dålig det kanske är att karaktärer vars ögon nu blinkar och det, det ser bara obehagligt ut alltså, det är bara skitläskigt att se en massa karaktärer som blinkar, det, men det var en så här också, eller typ att man måste föra muspekaren över någonting För att, för att visa någon, någon, någon sista ruta eller någonting mm. som, om liksom, som om problemet med serier har varit Att man alltid ser sista rutan först eller någonting Det är så här, lösningar på problem som inte finns Det, mm. det är inte jätteintressant men, men när det är någonting sånt här När det verkligen är en utforskning av, av, av en värld Och man, man upptäcker saker Medan man sklarar runt Då är det coolt XKCD är för övrigt väldigt bra på Randall Road tror jag heter han som gör c han är Han är väldigt bra på det där med att använda det på, på ett fiffigt sätt. Han har ju en del sådana här um, eh, log-log-hjälp eh, -log -eh, mig med, med ordet så här. log -morit -eh, log, log, -log <laughs> Alltså sådana här diagram när man liksom ställer dem på varandra och så är varje del är tio gånger till exempel större än, än nästa del. Ah, så... Ah. Man, och han har till exempel liksom visat hela de, hela, de, hela universum liksom till skala med hjälp av det. Som man, man scrollar neråt lite grann och så liksom varje del. Man börjar med något gigantiskt stort, men på, på, liksom, på, på datorn då så är det inte helt stort och sen så blir allting. Så går man längre och längre ner och så vet man liksom att det här är tio gånger större än det som är tio gånger större än det som är tio gånger större än det. Det är väldigt intressant. Ja. Jag tänker såklart länka till den här. I, I våran blogg och eh, ja Infinite canvas, coolt mm -hmm. Mm -hmm. Har, har du någonting du vill dumpa I våran intro-säck? Intro ja, jag Jag vill dumpa någonting som jag såg På Facebook från Diverse, diverse Gamers från Youtube De pratade om att ArenaNet som gör Guild Wars Mm -hmm. har sagt då eller då hade sagt att eh, man inte får lägga upp eh, YouTube. Eh, man får inte lägga upp eh, videos från Guild Wars 2 från, på Youtube och eh, hur kan de göra så här, förstår de inte vilken reklam det är för deras spel, etc. Eh, det visade sig att vad det handlade om var att eh, om man eh, ska lägga upp videor från Guild Wars 2, så får man inte använda sig av eh, YouTubes monetizing system, det vill säga um, det är en ganska ny grej att om man, om man har tillräckligt många um, tittare så får man tillgång till en, en grej där man kan uh, mot att sätta upp reklam på sin sida tjäna lite lite pengar på att folk tittar på ens videor um, och det här tycker då uh, ArenaNet och framförallt NCSoft som väl äger Arinanet um, är att tjäna pengar på deras produkt så de har sagt nej till det um, Däremot så drabbar inte det här de stora namnen på Youtube- till exempel Yogscast och Tuttle Biscuit etc. Därför att de är partners med Youtube och har andra ja, kontrakt, och etc. etc. Um, så för dem spelar det ingen roll. utan Det är det, det, det, är de, det lilla folket då som vill ha kanske mm. 10 cent- för varje person som tittar på deras video som drabbas- um, vad folk menar dock är att är man på den skalan så har man antagligen inte reklam heller därför att det är inget bra sätt att skapa en fanbase etc. etc. Men ja, jag tyckte det var väldigt intressant för att det var väldigt mycket rabalder ett tag tills de folk började inse vad det egentligen handlade om och då lugnade folk ner sig lite grann och sådär. Och eh, vilka är det som gör Guild Wars, sa du? Arena? arena ArenaNet i Vad jag förstår så var de De verkar vara ganska Öppna för att folk ändå ska använda mm. deras spel Och göra videos och så Det var bara det att Youtube har det här Eller hur? Är det inte så att Youtube har det här Med att man inte får Eller På Youtube så får man inte lägga upp saker Som folk ähm, inte vill upplägga. Eller hur är det? Det är ju det är många, mycket så här copyright äh, mm. Saker Och det som hade hänt var väl att äh, någon hade blivit tillsagd att inte ta ner sin video men att ta bort det här monetizing-grejen. Det här att de tjänar pengar på att ta videon uppe. Precis. Och det var då specifikt NC Soft som hade sagt. Eh, som hade bett dem göra det via I YouTube. You. Um, så videos blir flaggade men inte nedtagna. Mm. Det är, jag tycker det är intressant. Alltså dels tycker jag det självklart att man inte ska tjäna pengar på någon, någon annans. Um varumärke mm. eller, eller så uh, för skillnaden på, på till exempel um, okej, okay, vi brukar kanske kolla på kritik och sådana saker på internet, yep. och då har de ju korta, korta klipp och sen har de alltså, 100% eget material eller så här 80% eget material, yeah. 20% klipp från det de recenserar. Mm. Eh, vilket liksom gör att det, jag tror det faller in under den, där, den här lagen som alla citerar men som inte jag någonsin har läst, den här Fair Use. Ja, ah, precis. Den. Att liksom att det, det, är ju inte, det är ju inte samma sak som att lägga upp filmerna. Jag, jag tänker mig att det, det är någon skillnad där för att när man lägger upp en video på ett spel så är det inte liksom om man gör det i en recensionsform eller någonting, alltså man har lite mm. klipp och sen så har man sig själv som pratar, då tror jag att det skulle vara en annan sak. Men ja. nu är det ju så att de lägger upp hela spelet och visar varje del av spelet. Så att, mm. dels så tänker jag att eh, det får nog en del människor köpa spelet av att se det Men, men sen finns det säkert de som bara inte spelar spelet Precis um... Kollar på det Och eh, det är inte säkert att de människorna skulle ha köpt spelet ändå Men man vet aldrig Nej, precis Det som vissa oberopar är Notch då, som ligger bakom Minecraft Han ja. gick ju ut och specifikt sa Att man får använda monetizing på videos med Minecraft Så det är ett av de få spel där man får göra så Oavsett okay. Så då menar jag att alla andra Ska göra så för att det var så bra Av honom för att han insåg Vad, vad Youtube hade gjort för, för Minecraft och så Men jag vet inte ja, alltså det, det kommer ju antagligen Förändras allt sånt där mm. också Antingen ska de bli hårdare eller ska de bli lösare Men nu är det som det Ja, men precis. Och, ja, jag vet inte folk, Företag driver inte välgörenhet Jag tror det är bra Bra att folk kan säga det Slipper de bli besvikna Ja, men Precis Intressant, så XKCD och Youtube-grejen Vi kommer att hoppa veckans citat idag Eftersom att eh, jag anser att Anna vinner för mycket Och då ska inte hon få vinna liksom, för, att hon är en, för att hon är enda spelaren mm. Så istället kommer vi ägna sista delen av programmet åt att prata om eh, So far on säsong 7 av Doctor Who mm. Eh, innan dess kommer vi prata om Team Efforts senaste rollspel. Jag kommer att lista topp fem saker ur den svenska översättningen av Dungeons and Dragons 4 Edition. Och du Anna tänkte ta och prata lite grann om den här översättningen. Så jag tänkte att vi, vi börjar med det helt enkelt. Vi börjar med eh, Dunder och Drakar Ja. Forever Fantasy. Precis, det, det är ett namn som liksom rullar av tungan. Eh, ja, Dunder och Drakar är en sorts... Inofficiell eh, översättning av eh, Dungeons and Dragons kan man säga. Eh, det är en man som, eh, jag tror på 70-talet eh, redan, översatte DD Advanced eh, och, och gav ut i Sverige. Eh, men eh, ja, det här gick inte så bra. Uppenbarligen så gick hans företag i konkurs på grund av det här därför att eh, Wizards of the Coast krävde så höga avgifter för. Eh, Licensieringen um, Men ja, han gjorde ett försök um, just nu... Det han har gjort Det han har gjort nu är väl att han har använt uh, SRD, alltså System Reference Dokumentet helt enkelt mm. alla, För alla reglerna till, till det D&D finns tillgängliga Till, till stor del mm. Det är bara det att liksom böckerna och all flavor är, finns inte Så det han har gjort är väl att han har tagit om Det och liksom, och liksom skrivit En flavor runt det, vad jag förstår Precis, Precis. Det är det... Det är det han har gjort för att jag förstår Och han håller just nu på med någon sorts kickstarter-program För att få det här publicerat Jaha, okej, okay. får man göra så? Ja, jag är lite osäker på allt kring det här Det, det känns lite... Vi utgår från att man får det ja. Så ska inte jag avbryta dig nu mer, prata vidare <laughs> Ja, men precis, Vi, det, det går säkert bra jag, jag hittade den här översättningen häromdagen dagen. När jag gjorde lite efterforskningar kring, kring en uppsats jag ska skriva på universitetet. Jag ska nämligen översätta lite delar ur Dungeons and Dragons 4th Edition spelarmanualen. Och jag, jag visste inte att det här existerade så det var lite kul att hitta. Det var lite intressant. För det svåraste med att översätta Dungeons and Dragons måste ju vara alla termer. Och inte bara för att det är tråkigt att sitta och slå upp termer eller sitta på Google Translate, som vi översättare då gör, självklart. Mm -hmm. Utan för att... Den viktigaste saken egentligen tror jag är att det, saker inte låter dumma i spelarens öron. Och det tror jag att de gör väldigt lätt. Jag tror att det är väldigt svårt att hitta ord som man inte tittar på och tänker nej, det där är töntigt. Mm. vad? vad, vad, vad... Min, min teori bakom det är ju att eh, Det var Och säkert är till viss del Minst lika töntigt på engelska När mm. det väl liksom började Men det var 30-40 år sedan Så man har liksom under den här tiden hunnit Vänja sig vid det Och när man tar del av det för första gången Då är det, då är det såklart att det heter det Vad skulle annars heta? Mm. Mm. Och nu är det en del av en vokabulär Och nu ska man då försöka introducera det till svenska Och det har ju gått Alltså det finns ju det finns ju svenska rollspel, liksom. men Precis. det här är något annat För det är en direkt översättning av Någonting man redan kände till mm. Ja, för som sagt Det blir svårt när det är någonting som man vet Att folk har spelat på engelska Innan och ja, Man kan ju säga att vi Som spelare hittar på lite egna Termer, för man försvenskar saker Och använder ja, Svenska brydningar på engelska ord Om man är rätt van vid de orden Och um, att då tänka sig att man skulle kunna få en översättning som man då skulle använda istället för det är ju rätt jag vet inte det, det är... på något sätt så, så tror jag att det är lite för sent för de som redan har börjat med den engelska versionen men att det kan, skulle kunna vara kul för de som ja, vill göra, spela på engelska och som inte Nej, har utsatts för den engelska, så att säga Eller på svenska Ja, ja precis De som vill spela på svenska mm. och som inte har utsatts för den Precis, för vi, vi har ju, till exempel vet jag Att eh, Fredrik i våran grupp mm. Är en sån här kille som, som liksom Gör allting på engelska i D&D Till exempel när han skickar backstories och sånt Då är det alltid på engelska till mig mm. Och hans karaktärer, när han är, är speljärder också Så är det mycket liksom som är på engelska Ja så jag tror inte han skulle vara en så här jätte, liksom, intresserad av en svensk version eventuellt. Nej. Men det, samtidigt finns ju helt klart den demografin någonstans. Ja, eh, precis. För det här är ju, om vi tänker som min uppsats så är ju lita av min uppgift att komma på vad, vilken är, vilka är, vem är mottagaren. Varför? Vad är syftet med översättningen? Eh, så där får jag ju klura lite eftersom jag då. om. Det är som människor som är, ja, klarar sig rätt bra med den engelska- och egentligen inte behöver den svenska. Um, men um, ja, jag gör väl det lite för att jag tycker det är intressant. Men det, det här med fantasytermer är ju egentligen ganska svårt på svenska överlag. Jag tror att det är därför många har svårt att läsa översättningar av böcker också- för att det är svårt att få till själva världen- eftersom om man tittar på de litterära systemen i ett språk- så ligger fantasy på ett lite konstigt ställe i svenskan- eftersom eh, det är en av de få genrer som har påverkats av, av engelskan- snarare än av redan etablerad svenska- eftersom genren på något sätt främst har kommit från engelskan. Så därför så har vi mm. inga egna egentligen etablerade termer- för, för sånt som vi kanske skulle haft- om vi hade haft någon grupp på 30-talet- som började skriva om allvar vilket vi då inte hade- så det, det, det är en svår genre ja, men ibland. det, med, det där är också en sån här sak som jag bara länkar till att det var bara för att Amerika var, eller för att England var, var först med det för vi har ju vi har ju tem, termer för alver det heter det alver mm. <laughs> alltså feer är, är alver och så Elvor är Höga alver. Det, vi har det i vår kultur mm. Bara det att det är ingen som, det är ingen som minns det, För det var 600 år sedan vi använde dem Jo men precis vi, vi, Det är väl problemet att vi inte riktigt tog det här steget Från kanske sagor till fantasy um, som, som de då gjorde um, Och där på något sätt så då hängde man, Svenskan hängde inte riktigt med på det Därför att det vi associerade med Är inte riktigt det som dagens moderna fantasy eller liksom författare menar. Ja, men precis. Det, det, är typ, det, känns som det, det är inte nog med att vi inte hängde med. Det är så att vi gick vidare med hela vårt språk. Men fantasy stannade ju på ganska. Alltså det skulle helt vara lite så här. Ja. Det ska vara lite My Lords, my ladies, väldigt så här höjdraget och så. Mm. Och jag, jag tänker med att det är samma sak där, att det språket låter säkert, eller lät säkert väldigt väldigt fånigt när det väl kom, att man, man var så jäkla seriös vad gällde, vad gällde liksom folk som, som hittade plus ett vapen. Um, ja. Och då liksom, när man då ska skriva samma sak på svenska då kommer det bara låta som om typ nåns farfar försöker, försöker beskriva någonting, alltså någonting töntigt på ett allvarligt sätt, och det blir bara konstigt. Ja, men precis. Det, det, det finns liksom ingen... Ja, man kan bara tänka på det som gammalt Och, och lite tantigt och konstigt Även om man på något sätt tycker att det är coolt Fortfarande själva konceptet Så är det orden blir fel um, ja, Och det jag tänker mig är att jag menar, Det finns väl, finns väl människor i världen Som tycker att rollspelet är konstigt Jag vet inte antagligen Men, um, Och de finns yep. väl på engelska också Så jag kan väl tänka mig att det finns På något sätt, någonstans finns det nog folk Som tycker det är lika konstigt på engelska Men om vi, om vi tänker på I alla fall på senare år Hur, hur liksom, fantasyfilmer som har kommit ut om säger Sagan om ringen och så, så tror jag ändå att engelskan har på något sätt omfamnat det här med fantasy lite mer. De termerna finns där lite i, i bakgrunden som på ett sätt som de inte gör i svenska. Ja, men precis. Bara en sån sak som man prata om svärd, liksom. Det låter bara töntigt på svenska. Ja, the sword, man be... ja, svärdet där borta. Ja, jo. Ja. Ja, och då, då tänker vi på svärdet i stenen. Ja, och jag tycker även saker som... Eh om ja, man tar wizard och sorcerer och då pratar folk om magiker och eh, trollkonstnär har jag sett också som en översättning mm. och då tänker jag man ju bara en, en herre i, i hög hatt med en trollstav liksom. det, det, det går ju inte att tänka sig någonting annat och, och det blir bara fel jag är beredd att hålla med Även om jag hatar att hålla med För jag, är, jag, jag anser att man kan göra allting man kan göra, yeah. man kan göra allting man vill på svenska Det är bara det att det är väldigt svårt ja, men precis. Det, det går ju självklart att översätta det på så sätt Och skriva det Men det, det, det är svårt när ord Har andra associationer Men jag tänker att om Om vår generation Om det, svensk fantasy nu Skulle börja använda det här rakt av Så skulle det ju om några år blir helt och fullt normalt och de termerna skulle bli liksom riktiga ekvivalenter för de engelska orden. Så right. vi får se till att publicera en massa saker relaterade till fantasy. Ja, ah, <skratt> kanske. <skratt> <skratt> Hade du någonting mer att ta upp om, om, om dunder och drakar? Nej, inte egentligen. Jag vet Känner det är... du dig hotad? Du, du håller ju på med lite samma sak här. Ja, jag kände mig ju lite hotad när jag hittade den. Ehm, liksom redan, redan, redan fanns ett projekt. Sen tittade jag igenom termerna och så tänkte jag– –ja, men det här är ju inte perfekt. Det här kan jag jobba med. Ehm, vilket är både... Ja, det, det, det, det, det är lite av en utmaning. Men vi ska, se, vi ska se vad det här innebär för min uppsats. Jag kanske måste referera till och försvara mig mm. mot redan existerande översättning. Ja det är intressant jag har, jag har ju också en del, alltså lite åsikter i alla fall mm. jag, jag, har, jag har absolut ingen professionell bakgrund Eller ens akademisk bakgrund Bakom någonting av det jag Tycker och känner om det här Men jag har ändå gjort en topp fem lista mm -hmm. eh, Med fem saker som jag Som jag noterade Precis, och jag tänkte vi tar en paus Och sen så kommer vi tillbaka och lyssnar på den listan lite grann. Yes Och oh, oh, hej igen Det var, det det var, var fin, ja. Nu är jag alltså, alltså tillbaka mm. um, Det känns som vi Den här gången Jag vet inte, det känns ännu dummare Att försöka tvinga fram ett skratt i pausen När man bara är två stycken som gör det Ja, framförallt som du var och hämtade kaffe Under, under större delen av pausen Då skulle du ja, bara precis. få mig att framstå som lite konstig Det är inte jätteroligt liksom Nej, nej Så Top 5 listan den här veckan kommer handla om eh, Översättningar i Dunder och drakar Forever Fantasy Som jag ogillar och gillar Och är lite frågande inför Jag har ingen snappigt titel på det där Eftersom att jag, är väldigt, jag är väldigt kluven mm. och, och när jag då fick denna idé så, så var min tanke att gå igenom Spelarens handbok och liksom hitta fem saker mm. jag, jag, jag tänkte mig de, de fem första sakerna och sen bara skratta åt det Och sen, och sen liksom peka på det och, och tycka det var töntigt Men, Dels kommer på att jag inte vill ha den inställningen För jag tycker att det här är ett sjukt bra initiativ ja, ja. Eh, som, som vem det nu är Som har gjort det här och har gjort Så jag vill inte, jag vill inte liksom göra honom eller henne Eller henne, eller det är ett eh, För jag tänker väl att det kan vara intressant människor Att försöka få tag på någon gång Ja, absolut Han heter eh, så mycket som Mikael Börjesson Så Mikael Börjesson, det här är inte någonting Jag gör för att skratta åt det Utan det här är en blandning av saker som jag stör mig på Litegrann Och Eh, saker som jag tycker är rätt coolt frågetecken. Eh, det kommer även ha tillfälle för lite diskussion så du kan göra det beredd, eh, Anna. Mm. Och jag har redan. Jag hade en termer som jag tänkte. Jag tänkte göra liksom ett preskriptum ett, ett PS innan meddelandet. Okay. Eh, jag, vet inte, jag vet inte, det finns säkert. Uh, <laughs> en inledning exakt. I alla fall, jag tycker det här är väldigt, väldigt coolt det är mitt preskriptum. Mm. På plats nummer fem. Och det här är alltså en lista på saker som jag kanske inte håller med om Eller som jag tycker om eh, Forever Fantasy eh, Och här, jag är lite kluven inför undertiteln som jag, som jag förstår det är det här undertiteln Eller så är det bara någonting jag gillar att skriva Så det här är alltså Det här är alltså den svenska översättningen av Dungeons and Dragons Fourth Edition oh. Och eh, Fourth Edition brukar i liksom förkortningar bli 4e så när, när Dunder och drakar har under texten Forever fantasy så är det alltså En fyra som, som sitter ihop med ordet Ever och då får man fyra e Och så forever fantasy mm. Och jag förstår Eh, att man kanske vill behålla så här fyra e-grejer När man gör en översättning Men jag förstår inte varför det skulle vara nödvändigt <laughs> För att det första man gör I den här svenska översättningen då Är att lägga in en engelsk undertitel eh, Så då undrar man varför vad liksom meningen är Om man nu ska, ändå ska göra det Och jag, som sagt, jag förstår Man vill fortfarande kunna kalla det 4E Men jag tänkte man kanske, man kanske skulle Eh, man kanske skulle kunna, skulle kunna kalla det för eh, Dunder och drakar Fjärde utgåvan, fjärde editionen det, det, Poängen är att det här stämmer ju då inte För det här är inte fjärde utgåvan Nej. Av Dunder och drakar <laughs> eh, Men det är en svensk version Av Fourth edition Jag är lite osäker på vad man skulle göra Men det, för mig får det här känslan av att När man ehm, När man tar en titel Ändrar den till svenska publiken Men man ändrar liksom till en annan engelsktitel Mm Förstår du, förstår du konventionen jag menar? Ja Och jag, jag har aldrig förstått den heller Nej, det är en väldigt konstig sak Det är som när man tar filmer Och ger dem en annan engelsk titel på, I Sverige Det är, det är lite ja, konstigt precis. Det är lite onödigt arbete Exakt. på något sätt Exakt eh, Och eh, en annan rolig sak är att det, det står Forever Fantasy Och jag antar att det var, det, det var liksom den, den sloganen Som man kom på till slut Mm men det är en dålig sak att skriva Forever Fantasy när en stor del av Boken har moderna Gangsterreferenser Alltså mm. ett av de första spelexemplarna Handlar om en piketbuss med, en, med ett Sniperrifelgivär mm. Och då liksom så Forever i, I Forever Fantasy betyder I detta fall till och med sida 7 Ja det är, det är lite Underligt det där, antingen så Tänker man att man har vidgat begreppet fantasy i, i, i rollspel mm. så man hang till att bara vara fantasi. Men samtidigt så är det ju alla raser och klasser är ju fantasy-relaterade. Jag menar, vill man ha det scenariot Exakt. så får man ha en munk som springer runt där. Och det är lite konstigt. Ja, så det var plats nummer fem. Och här kommer då plats nummer fyra. Och ähm, det här är att Bard förblir Bard. Och nu är jag kanske lite nitpicky, För att alltså, poängen är så här: Bard är ett ord som vi kan använda oss av. I min väldigt korta efterforskning så var det en keltisk diktare, ett sändebud, mm. en geneo, geneolog, alltså en som håller koll på folks familjetavlor. Helt enkelt en man of action. Mm. Alltså om, om man ändå är en diktare som är ett sändebud, man är liksom någon som ges ut i världen. Ja. Men, så jag har ingenting emot att Bard är Bard. Jag, jag hade bara ett förslag på ett annat ord. Mm -hmm. som, som, som Om man då ska göra någon slags svensk version Skulle man inte då kunna kalla det för en skald Och skald är bara ett ord för poet Det har egentligen inte samma hjälteklang Förutom att jag vet att det finns i någon av eh, De här eh, eddan eh, Vad heter de, hjälp mig De här fornordiska hjältesagorna um, Jag snarare Sturlason och de här uh, Ja, men precis. eddan Precis, precis, och där liksom finns begreppet skald Så det har ju ändå lite så här heroic eh, Connotations, men jag Platsen med fyra är helt enkelt en diskussion. Jag har ingenting emot att badare badare, men, men varför inte skald? <laughs> alltså, finns det inte? Det finns väl en prestigeklass, i alla fall i 3.5, som är skald. Och jag Detta tror stämmer. att det är en subklass i 4 E också. Okej, okay. så det kan vara bara för att det redan är upptaget på, annat, på annan plats? Precis, att, att, att redan det gör skillnad på en bard och en skald. Detta kan ju fristämma och det kan ju vara för att man inte ska ha vidare förvirring för de som är bekanta med översättningen eller med originalet men, men då skulle inte den översättningen behövas Nej, mm. man kan tänka sig om i det här fallet så tror jag ju att att, att, att personen, att, att Mikael här inte har, inte har eh, tänkt att det behövs något annat ord än bad så jag, jag tror egentligen inte att vi behöver gissa så mycket på anledningen men eh, om, om vi Ja, om man vill utöka det och lägga till de här subklasserna och så, där, så så kanske det är bra att ha kvar det som bad För att just kunna lägga till en annan variant Men eh, rent tekniskt skulle man ju då kunna ha skald Och sen lägga till underklassen bad mm. Alltså det är, det är inte så att eh, I verkligheten så är det inte så att eh, skaldar är en underordning av bad Eller tvärtom, utan de är bara mer eller mindre synonymer Ungefär, baden är ju lite mer man of action som jag sa Precis <laughs> eh, men de enda liksom det är, man, man, man skulle kunna ha en underklass som är poet också. Man skulle säkert mm. vara tvungen att ha eh, magivävande poet eller någonting. Ja, jag tror vad alltså. du det. Ja, men precis. Mm. Men det var, plats nummer fyra var, var lite igen bara, bara ett hmm. Bara ett hmm. Mm. Mm. Plats nummer tre. Eh, här är det att fit har blivit knep. Ja. Och ordet knep är ett slags trick. Och ett trick, alltså det är någonting man gör... Som ingen vet att man kan göra Det är en där som man liksom spelar oskyst på något sätt Och jag har ingenting emot att Vissa feats faktiskt fungerar så Nej. Men, men jag tänker bara typ Om en paladin har ett feat Så är inte det ett trick Det här är ju någonting som han gör med liksom största ära Och han, liksom, han, han antagligen förklarar För monstret vad det är han gör med att han gör det Mm um. Det jag, det, det jag då sprang in i var att FIT var otroligt svårt att hitta en bra översättning på För det är så här ord som verkar vara väldigt kontextberoende mm. <laughs> och, och min fråga är ju till dig då Skulle man kunna ha typ bragd eller bravad istället Eller, eller är det liksom alldeles för verbigt? <laughs> jag, jag tycker om bragd eller bravad är bättre i så fall För jag tycker verkligen inte att knep är bra För jag tycker som du att det har lite negativa konnotationer mm, För det... Jag vet inte, det man vill få fram lite är väl att Det här är väl någonting som man Lite har Något coolt som man har lärt sig med tiden um... Eller så är det någonting man kan För att man har Alltså oftast är det för saker man har gjort över tiden Men det, det finns ju också feats Som är liksom beroende av ras och klass mm. Så det kan vara bara saker du kan för att du är född på visst sätt så det behöver inte vara lärt Det kan också vara nedär mm. Precis, det är sant Men, men jag en Ja, en bragd kanske då låter lite mer som något man aktivt måste ha Precis. Samma sak med en bravad, känner jag. Ja, är det, det är sant. Det är ett svårt ord. Jag, jag ser nu För många liksom... timmar där jag behöver fundera över just det här ordet. <laughs> uh, men, uh. För liksom ett feat är ju, dels så är det ju en grej på engelska. Sen så kan man göra liksom, en feat of incredible någonting. Mm. Man kan, eller, eller that was a feat. Mm. Och då menar man ju fortfarande inte att det, man, man menar inte att det var ett trick Utan man, man menar bara att det där var någonting svårt att göra Precis eh, Plats nummer tre var helt enkelt bara eh, Jag är osäker på vad knep är, Men jag har absolut ingen aning om vad man skulle ha istället mm. Plats nummer två Eladrin El Blir elva Och detta eh, Hade jag först tänkt ta med Och sen bara skratta åt det Uh, liksom, haha, yes De att blir de här små, töntiga tingelinggrejerna. Men det var innan jag gjorde en unsav background-check mm. Och uh, jag misstänker att uh, Vad hette Karin, Karl, du? Mikael Börjesson Jag tänker mig att Mikael Börjesson har gjort bra Mycket mer background-check än vad jag har gjort För att en elva är mer eller mindre en hög alv <laughs> Rent etymologiskt et Etymologiskt det, um, det, så det är, det. Enkelt, det är helt enkelt det korrekta ordet för, för, för någon alv som är lite mer alvig Än andra alver mm. <laughs> jag, jag ville bara ta med det här För att jag tyckte att, det var, jag tyckte att det var kul Och jag tycker om att jag har Helt andra konnotationer till, till vad en elva är <laughs> Ja, men det, ja, Och jag tror att det är de konnotationerna De flesta har Till ordet mm. elva Det är de, liksom, de små det är, Jag tror att det är som ordet fairy på engelska yes. um, Tolkien kallar ju sina alver för fairy Rätt ofta och, och, och, och ja. fairy kommer alltså från samma som elva Det är typ samma ord mm, Det är väl franska från början tror jag Jag tror det eventuellt Och sen så fe och fairy alltså the mm. allting, allting handlar om de här väldigt, väldigt stora vackra varelserna Som på något sätt sen har blivit de här mycket mindre mm. så det, det, det är säkert Disneys fel alltihopa jag tror, jag tror att det är äldre än Disney Men vi kan skylla på dem ändå <laughs> ja, jag tänker att det är liksom Disney som har ändå gjort så att det liksom är det här det är i folks eh, tankar mm, Jag vet, um, jag, jag och Sandra läste ju Talkings uh, on fairy stories till uh, Fantasy Cushion Där han bland mm. annat tar upp det här med små, små töntiga fairies som han... Ja, mer eller mindre tyckte att de var eh, och det är en ganska ändå gammal företeelse, framförallt så här romantiskt 1800-tal så, här 1800 så, att, så att Disney var nog bara hoppade på eh, the bandwagon för det där ja. eh, det här med hur, hur alver och Elvor och små färg ser ut är ju lite kul egentligen för att ja, det, beroende på kultur och tid så är de ju väldigt väldigt det är ju så stort spann mellan hur de ser ut Egentligen och liksom det yep. vi tänker på Som Alver nu det, ja, det, det är ju inte länge Som det har sett ut så egentligen Nej, nej, nej Självklart inte men, men, äh, men, men, men, men, ja. men ja Plats nummer två är helt enkelt Från mig ett tack till Dunder och drakar För att de lärt mig eh, Vad älva är för någonting Det var snällt av dem ja. Plats nummer ett Dunder <laughs> Jag tycker dunder är den roligaste orden någonsin. Jag vet inte varför det, det får mig. Det är det jag är så glad. Jag tycker inte att det passar som titel dock. Nej. Och eh, jag förstår väldigt gärna. grann. Jag, jag börjar faktiskt kolla själv igenom ord på det. <laughs> och och eh, jag hade, jag har några li, mer eller mindre seriösa mm. förslag här på, på, på titlar. Dimensioner och drakar. <laughs> mm. eh, en dimension tycker jag ändå, det betyder liksom utrymme eller någonting. Och det, det, det är ändå lite mera. Man, man utforskar utrymmen ja, jag <laughs> Men det men Det all... Förlåt? Jag gillar ändå, det, är många, det finns ju olika dimensioner I, i fantasyvärlden liksom. Precis, alltså dels finns det olika Nivåer av existens, dels finns det Olika dimensioner att utforska jag, jag tycker fortfarande inte Att det här är en bra titel Dimensioner, det har för många stavelser också mm. för, att, för att passa in med Dungeons and Dragons Och så Min, min nästa förslag är Diarrer och drakar Mhm. Mm Dansbanor och drakar mm. Men mitt, mitt seriösaste Förslag och också ett slags för, Försök att få tillbaka Ett väldigt gammalt ord, mm. ett franskt ord Som vi använde förr i tiden i svenskan mm. eh, Ordet är donjon Som alltså är då <laughs> Ordet dungeon Fast från, fast, fast från franskan det, det stavades förut Ibland med g också D -O -N -G -O -N, D-O-N-G-O-N eller Donjon eller någon liknande. Och det är ehm, det betyder inte, för, för Dungeon har ju Dungeon från början var Dungeon och Dungeon är en del av ett slott ah. Dungeon har ju på senare tid fått, liksom, har fått eh, en annan förknippelse alltså att man förknippar det med fängelsehålor och liknande, mm. vilket är det jag misstänker är liksom Dungeons i Dungeons and Dragons, det är nog inte bara en del av ett slott, men det behöver inte vara så för att D&D kom till för att Gargayax ville ha regler för att infiltrera och liksom ta över ett slott från mm. insidan med en mindre gubbar. Så jag, jag misstänker att det finns belägg För att Dunjan kan betyda liksom den här delen av slottet Som man vill ta över, den, den inre borgården Så Donjon och drakar Man behöver ha något annat ord Än drakar tror jag också Men jag, jag, vill, göra, jag vill slå ett slag För att ta tillbaka ett gammalt ord ja, Som vi inte använder det, längre Det här är nog det vackraste jag någonsin har hört Jag tycker det här är ett fantastiskt ord Och det är arkaiskt nog För att, liksom ändå för att kännas lite fantasy Ja, det här är... Ett problem är att ingen kommer ha en aning om vad du pratar Nej, om Nej, det är sant, jag vet Och vad donjon, don, Donjoner och drakar Du kommer att få se en, en hel sektion av min uppsats Där jag antingen försvarar att jag har valt donjoner Eller, <skratt> eller bara är ledsen över att jag inte kan använda det <skratt> alltså, Poängen är att man får nog de, de första fem åren tror jag Man får typ säga donjon på ett väldigt dungeon-sätt <skratt> Donjoner och drakar <skratt> Donjoner och drakar, precis och sen tror jag att efter ett tag så kommer Alltså När vi då har börjat publicera saker Där vi använder Donjon seriöst mm. eh, Så kommer det ju lösa sig Ja, ja men precis ja. Jag tror på Men på plats är ett helt enkelt mina, mina förslag till någonting bättre än Dunder <laughs> Ja, för Dunder Det enda jag tänker, det är Dunder och brak Även Dunderklumpen Precis, jag, jag gjorde än en, alltså, en, en gång en ganska kort Dels har jag jag har en bok som heter Ordens ursprung Som verkligen inte är en uttömmande resurs Men den ändå har ändå några ord den, den hade inte med Dunder En googlesökning avslöjar att det enda Dunder som Google hittar är dunder, Alltså blixt och Dunder mm. Och jag vet liksom inte vad det betyder, jag antar att liksom blixta ljuset och dunder är liksom dånet, ljudet av, ja, <laughs> alltså thunder, lightning and thunder Precis, det låter lite, för att, något kan ju dundra, så jag tror att det, mm. lite, det känns lite onomatopoetiskt. Precis, jag har ingenting emot det, men jag vet inte, det måste finnas någonting bättre Det låter lite för barnsligt på något sätt Precis. så det här var mina fem saker Som jag snubblade över mm. Det finns mer säkert att prata om Och vi kommer säkert att göra det mer gånger Speciellt om vi får tag på eh, vad heter Carl? Mikael Börjesson Mikael Börjesson <laughs> vi inte få Doktor, doktor professor, ärke, ärkeprofessor Börjesson Som vi kanske kan kalla honom <laughs> ja. eh, Vilket är en term of endearment I effortcast mm. Men vi, vi tar en paus och Sen kommer vi tillbaka och pratar om våran Donjon och eh, drakar-session vi är tillbaka Från pausen vi, vi, gjorde en, vi gjorde en hemsk upptäckt Angående ordet Donjon Anna, förklara Donjon finns inte med i SAOB Vilket är Svenska Akademins ordbok På internet Det är det har aldrig varit så upprörd i hela mitt liv Nationalincyklopedin har det Men, men inte SAOB Precis och poängen med SAOB Är att de ska ha typ alla ord som vi har De, de började någon gång på 1800-talet Med A alla. Har idag kommit till, till t c t -Y. Tina, ja, Tina uh, Precis exakt så det är jobbigt att behöva påpeka för att de missade ett ord som är liksom nästan tusen år gammalt Ja, man tycker att de borde ha gjort ett lite bättre jobb där på 1800-talet med det Eller när de, 30-talet, när kan de ha varit på D? Liksom? Ja, precis, när kan man ha varit på D? På D -O. det är rätt sent som det är mitt på kanske i fri. Men i alla fall, vi ska ändå prata om donjoner och, och drakar Jag tänker försöka börja etablera det här uttrycket Ja, bra inte etablerar det är väl fel Men, men, men det helt är etablerar då får jag använda det i översättningar Förstår du, så Precis, det här är exakt bra. Så, när vi i Team effort spelar Donjoner och drakar Så um, Brukar jag oftast ha speledare Och så har varit fallet de senaste gångerna Vi har spelat i en kampanj där vi hänger i The Underdark som är det läskiga, stora... Det är mer eller mindre en kontinent under hela världen Det är tunnlar med grottor, med vatten med allt möjligt under jorden där allting läskigt bor Och här har vi valt att tillbringa våra söndagar mm. eh, Ni vill ju... Det är ju någon slags behov av... Eller inte behov, men det är någon slags... Ni, ni har velat spela lite ondare karaktärer, så vi har gjort det eh... Jag har efter liksom ganska mycket om och men kommit fram till Vad det är för någon slags kampanj jag vill ha För, att jag, för mig var, var mycket av grejen att jag har svårt att hitta på någonting i Underdark Jag vet inte vad man gör där nere Men så kom jag över några andra som hade pratat om en piratkampanj i The Sunless Sea Så vi... Jag, jag har gett er en båt Och vi ska helt enkelt äventyra lite grann i The Sunless Sea mm. eh, Våran bas kommer vara en stad som heter Bolt Hole som jag hoppas att vi ska utforska och lära oss gilla under, under ett par veckor nu. Mm. Och vad har du för tankar spontant? Vi har ju haft en, ett slag till sjöss, vilket jag vet inte om det gick bra eller dåligt. Och vi har, kommit, vi har anlänt till Bolt Hole. Jag vet inte om det har gått bra eller dåligt. Så låt oss börja där. Hur, hur var sjöslaget? <laughs> um, sjöslaget var... Ja... För mig som um, Som warlock Så var det lite svårt På så sätt att, att du hade med så här Flygande monster som höll sig liksom, Så långt borta att jag inte kunde attackera dem Det var lite jobbigt um, Men annars tyckte jag det gick bra Folk följde vattnet lite grann Vilket var, var intressant um, mm. var på Joakim var ju... förvandlade sig till någon sorts uh, Aqua Fox Och skulle rädda dem och så där. Det var mm. Ja, det var ganska fantastiskt. Mm. Um, den här fighten var ju. Den tog inte så mycket uh, vara på att ni var på en båt. Annars att ni var på en båt. Ni var ju liksom inte anfalla av, av en annan båt. Jag ångrar lite grann att det inte var liksom ett stort sjöslag med folk som bådade och så. Men det kommer ju komma garanterat. Mm. Det här var någon slags. Det här var någon slags eh, prelud, kanske, till, till eh, hur man slåss på det här havet. Och det som hände var att det kommer massa. Varelser som flög På stora fladdermöss Och de dumpade en massa packlårar på er Och de var fyllda med odöda monster Och sen efter att de mjukat upp er I tanken för dem så skulle de komma och Ta hand om det, det sista, men ni, ni lyckades ju mota bort dem Ganska, ganska väl mm -hmm. Jag hade även ett, ett knep som jag tänker mig Ska liksom manipulera er till att, till att bry er Om den här farkosten ni har The Masters Folly. Och det var att jag har gjort en liten blueprint Som, som liksom beskriver Hur båten ser ut och efter det så bad jag er liksom, ja, här rita upp den här båten på, på vår battle battlemat. Vi använder en dry erase eh, battle där, Med Samma pennor man använder på en whiteboard. Fast det här är liksom på, på en hopvikbar spelplan. Och det är den vi brukar rita upp alla spelfält på. Så jag tänkte, ja men rita, ni får rita båten. Eh, min, min tanke är att ni då ska börja gilla den så mycket att ni inte vill att någonting ska hända den. Mm. Jag, jag tyckte om båten. Jag är lite så här... Jag vet inte, jag gillar båtar och samtidigt så... Tror jag att jag har lite så här svårt Att tänka mig, så här. vad gör man på en båt Man är på en båt mitt ute på havet Fast från, liksom bortom All civilisation så, ja, ja. Precis, det var ju Och ni är i Underdark, det innebär också Det, är, det gör inte så mycket för en kobold och din karaktär, men ni är ju totalt mörker också För mm. att ljus drar till sig folk Precis, <laughs> inget ljus inga väder ja Ingenting Precis, så det är ju en ganska hemsk plats att segla på men då för att, för att liksom bryta av det lite grann, så har jag ju tagit er till, till staden Bolt Bolthole. Mm. Har du något intryck av staden Bolthole? Det kände var ju, vi, vi hänger ju just nu med lite odöda, The Dead Men. Mm. Eh, och eh, alla vi sätter på i Bolthole verkade tycka att vi var eh, all idioter som gjorde det. Och eh, då... Fick jag lite samma känsla som eh, jag och Sandra hade när vi, våra karaktärer blev onda första gången i Team Effort Och skulle eh, kampanja för de odödas rättigheter och sådär um, mm. Så det tyckte jag var lite skoj um, Men jag, jag tycker om det jag, jag, jag vet inte, jag har ju spelat eh, Guild Wars 2 nu och då finns det en, en stad som heter Lions Arch um, ja. Jag fick lite bilder av den så här när, när vi då gick upp i staden från ifrån Kajen. Och jag, jag tycker att Lion's, Lions Arts är jättekul. Så jag, jag, jag vet inte, fick lite bilder från det. Så, att, så här, personligen i mitt huvud så blev det väldigt coolt. Intressant. Eh, jag gjorde även en sak till det här äventyret som jag inte så ofta gör. Det var att jag hade... Eh, Ni tog med en ganska stor grupp människor. Mm. Och när jag säger människor så menar jag det i D&D-termer, vilket är... liksom. Allt annat än människor ja. <laughs> Två människor, en dvärg Någon slags alv En gnome En, en fågel som är liksom, Vad heter det? Ano antropomorfisk ja, precis. <laughs> och, och, och Ungefär dem Så Jag hade förberett åtmin Åtminstone såhär rudimentära karaktärsdraget Till dem Det, det, det står var att alla hade varsin dum äh, Brytning, jag, jag kan inte göra röster Men jag kan eh, göra karikatyrer På folks brytningar Alltså alla hade var sin sån som man skulle kunna känna igen dem Bara på rösten var tanken och mm. Jag var lite taggad på att ni skulle tillbringa så här, Första delen av ämnet med att lära känna dem här Så när vi, när vi börjar spela Och ni istället bestämmer er för att eh, Mer eller mindre vänta på första fighten Så blir jag lite så här. Ah, jag kan aldrig läsa team 40. Jag, jag har aldrig någon aning om vad det ni vill göra <laughs> men, ni, men ni började ju dock Ha lite samråd med dem Har du... Har du några tankar om de NPCer jag gjorde? Alltså, kommer du ihåg någon av dem? Det är ju första steget i <laughs> Jo men jag kommer ihåg dem um, Jag vet ju Det finns ju en, en gnome En svirfneblin uh, som, som heter Sersyn uh, Vilket jag ja. minns för att du var snäll nog Och ge henne ett riktigt namn Och inte bara Sissi um, Som hon då fick uh, jag, jag fick några, några namnförslag av er sen, alltså När vi väl träffade ja. dem för förra gången och då var Cissi namnförslagen Och det gillade inte du Så hon kallar Cissi Det är bra Och den relation Min karaktär har till henne Är ju att han var med och dödade Hennes bror Tror jag Och det vet ju inte hon om Så det är ju lite Min karaktär håller sig borta från henne Sen är det ju två människor sen är det en tyss alv som jag inte vet så mycket om. Vi har en vi har en mm -hmm. dvärg som vill starta en affär, vet jag. Eh, sen har vi den här keng, fågeln då Kenkun. Ehm um, ja, pik -chuk. Pik -chuk, pik -chuk. eller ja, precis. Mm. Eh, som min min lilla kobold var fascinerad av och försökte bli vän med. Och han, han var rolig. Jag tror, att, jag tror att han började med någon sorts rysk eh, dialekt- men, men slutade med någon sorts turkisk brytning. Ja, jag ska försöka ta, ta tillbaka det där till den ryska. Jag har, jag har försökt tänka på vad det är som gör en rysk dialekt till en rysk- och vad som är turkisk till en turkisk. Mm. Han <laughs> var, var i alla fall... Jag gillar honom. Jag har någon sorts bild av honom nu som jag... Absolut inte hade innan Du hade utvecklat hans karaktär Så det var, det, det var roligt Det var liksom lite spännande att upptäcka eh, Sen vi, vi hängde ju med lite odöd Och sådär också Vi har ju Bradley mm. um, En zombie Som, ja, som, som jag brukar, brukar Som serb brukar Brukade spela kort med under båtresan Och sådär Japp yep. Ja, men precis. Det, så det, det finns lite NPC när jag kommer till en stad. Mm -hmm. eh, det känns som om vi. Eh, vi har inte riktigt haft någon sån här base of operations när vi har spelat. Ni har varit väldigt mycket. Antingen har ni varit inne i en situation väldigt länge. Mm. Som till exempel er, ert allra första äventyr. Mm. Eller så har ni varit, liksom, varit, eh, varit inte så länge på ett ställe. Det var ju meningen att det senaste stället ni var på skulle bli erande base of operations. Men det var ju en total party kill. Ja. Så därför tänkte jag att jag ska försöka etablera på en gång att det här är ett ställe som ni bor i och liksom, eller inte bor i, men att ni är, här har ni allting ni behöver och om ni vill så kan ni liksom anse det vara ert hem till snitt fall något bättre. Mm. Det, det är viktigt att ha sånt här märkt. Ja, det kan vara lite trevligt att få någon sorts uh, stadga för sin karaktär lite så att ja, men det uh, här någonstans att utgå ifrån hela tiden. Um, Exakt. Vilket vi som sagt inte har haft vi har flängt runt väldigt mycket. Nej men precis. Och äh, ja, så det är... I alla fall för folk som liksom vill se i The Underdark. Kan det kan ändå vara skönt att ha något ställe där man kan vara... Lite trygg. Någorlunda trygg, <laughs> ja. precis. Ähm, Coolt! Mm. Äh, har du några predictions inför nästa gång vi spelar? Har jag det? Jag vet inte. För min karaktär så lärde väl bli lite inmediasressbörjan min karaktär är ju en kobold och han ville leta upp andra kobolder här i i Boltol. och ja de, han hittade några kobolder jag tror inte riktigt de förstod varandra så pass att, att ja de andra kobolderna han, tror han är fången och nu vill de typ Rädda honom ifrån, från partiet och lite sådär Så jag ska väl träffa mm, dem vid midnatt Uppe på vårt inn och så Så det ska ju bli lite intressant att se hur det går um, mm. min, min karaktär är ju um, Jag vet inte, han är nog Mindre dum än han verkar Men, men han, han, han, han Det funkar alltid att spela dum Och vara gullig har han märkt Ja men precis, intressant um, Vi Ska ta en sista paus tänkte jag. Mm. Sen kommer vi tillbaka med något slags avslutande Dr. Who-snack som kan övergå i eh, pepping för lördagens avsnitt. Eller något liknande tänker jag mig. Mm -hmm. Så vi tar en paus nu så kommer vi tillbaka. Don Johnson Dragons. Don Jonson Dragons. Så, vi är tillbaka Precis Vi ska prata lite gärna Istället för citatleken Så ska vi prata om det väldigt citatbara Citerbara Citerabla Citerabla, ja det var fint mm. <laughs> Quotable Doctor <laughs> Who Som då har kommit in i sin sjunde säsong Om man räknar från nya, säsonger, eller nya serien, vilket man gör Oftast. Jag kom på någonting helt helt Inte alls relaterat med någonting alls eh, jag, jag skulle avslöja varför Avsnittet hette, hette den med sjunde gradens Häxförare Ja, det är nog en bra idé Och det har ju såklart, det har, det har ju såklart att göra med, med Dunder och drakar Att eh, level heter grader Så, så man är gradens Någonting, och, och eh, klass som Warlord heter hänförare, vilket jag läste som häxförare första gången, vilket jag tyckte var jättekul. Så den sjunde gradens häxförare är en klass jag skulle vilja spela någon? gång. Mm. Nog om det. Doctor Who, säsong sju. Eh, Matt Smith är fortfarande efter doktorn. Han har fortfarande sina on-and-off-kompanjoner on, on The Ponds. Oh. Jag tycker vi börjar med första avsnittet. Vad tyckte vi om Asylum of the Daleks? tyckte vi. Jag eh, tyckte att det var underhållande. Eh, när det gäller Amy och Rory så eh, blev jag mest bara arg över allting som hade med dem att göra. Eh, de, uppenbarligen så skulle de skilja sig och eh, fick reda på i början av avsnittet och sen eh, lite senare får vi reda på att det här var ju för att Amy eh, jag vet inte, Amy visste att Rory ville ha barn Hon kan inte få barn eh, Därför så bestämde hon sig för att Jag vet inte, släppa honom fri Eller någonting eh, Vilket Precis. de inte hade pratat om alls Innan den här scenen Och eh, ja Och eh, det är väldigt... Eh... Det är väldigt så här, slaga ansiktet till, till folk Som kanske har liknande situationer Men som då hittar På något sätt ändå hittar en unge Ja, jag vet inte, det finns ju något sånt här jag vet inte, Adoption um... och, om man ändå, och om det är så att Rory vill ha liksom, Sitt barn så går det också att vixa mm, Precis och jag, och jag tror ju, om vi nu tittar på serien Att, att Rory som då Satt och väntade på Amy typ Vid en låda i, i 2000 år I 2000 år 2000 år <laughs> Han, han klarar sig nog. Jag tror inte att... Ja, liksom, ja, precis, så som, så som karaktären är skriven och presenterade så det här makes no sense. Om man ska vara nej, det var, det var bara någonting de slängde in för att skapa lite drama. Och det kändes Alltså vi, vi vet ju, vi, vi behöver inte spoila för det har vi redan gjort men vi, mm. vi vet ju varför de, de vill få oss liksom att... Att verkligen känna med Pons nu att nu har de nu har de gått igenom det här stora grejen tillsammans så nu är de tillbaka igen. än liksom. Vi vi vet ju varför det, det händer. Ja, men precis. Så låt oss istället prata om äh, avsnittet i stort. Äh, lite Daleks. Ja, det var lite Daleks. De äh, hade någon sorts äh, äh, planet där de förvarde sina, sina felade Daleks. Som sorts... Jag måste säga att... jag jag älskade anledningen till varför de inte bara blev förstörda För doktorn påpekar ju att varför han inte bara exterminat dem Och det är för att de här Anledningen till att de är helt trasiga Är för att de, liksom, de är helt sinnessjuka De är insane, galna, livsfarliga mm. Och, och den, här, liksom, den, här, den här nivån av dödlighet Är för Daleks vacker mm, Så de, någon sorts museum Precis, för, det, det är ju liksom Det är ju vår version av ålderdomshem Där man liksom lägger folk man inte kan hantera Eller pallar har att göra med Ja, precis Men liksom samtidigt av, av värdnad för dem Mm, ja det var, det var, det var Lite fantastiskt Ja, det var lite men, men, jag vet inte Men så här Saker som, som ändå är lite weird det var, jag, har inte, jag har inte jättemycket mot Att Daleksarna har ett, ett Parlament För jag misstänker att de bara, bara för att de kallar det, det Så är det nog ingen demokrati att prata om Nej. Eh, Det är lite weird att man inte har talat om det innan eh, mm. Men ändå eh, sen så, Jag vet inte, jag gillar Tanken med att eh, Daleksarna nu inte minns Doktorn, för att Doktorn fejkade ju sin egen död ganska nyligen Precis och eh, några som inte skulle gå på det Någonsin är ju The dalex, Så nu har vi liksom löst det på något, på något, på något Fiffigt sätt här ja. Ja, och... Att liksom för För vad alla i hela universum vet mm. Så dör doktorn på en, på en, på en viss punkt nu mm. det, Så det, det är löst Sen så vet jag inte riktigt hur, hur det är med om man tänker Tidsresande, för alla vet ju om att han är en tidsresenär Så vet, vet alla bara att han dör Där, eller vet de hur gammal han var I sina egna år när han dör äh, Förlåt, jag får huvudverka det här <laughs> Vad tyckte du om Oswald Oswin, eller Oswin Oswald, eller vad hon hette? Um, Oswin, ja. Hon um, hon var ju sassy och quirky och sådär. Hon kändes som en moffat karaktär um, Jag tyckte om henne. Hon um, flirtade med Rory och doktorn. I en moffat mm. grej Precis. Um, och... Jag gillade... För alltså det här avsnittet, man vill ju att en ny säsong ska ge en värsta wow-känsla. I alla fall känner jag det. Liksom. Att nu, ja. nu vill det liksom bli, bli blown blåna och Man blev inte det riktigt av det här. Det var, mm -hmm. det var lite nit kanske snarare. Uh. Men, men de, de gjorde den sak i slutet på det här avsnittet de som man fick en sån här liksom ett slag i magen med Och då, då var det så här, ja yes, det här är en ny säsong, nu är allting på nytt igen. Mm. Och det har, alltså, det har alltså att göra med, med Oswind. Eh, en ganska schysst reveal så man, man kunde gissa att delar av det, men inte liksom Till, inte hur stor delen Av del det var som hade hänt, det var ganska kul mm. Det var rätt fascinerande också Det här med då Oswin Och eh, Jenna Louise Coleman um, Folk I alla fall Där jag läste, jag läste ju inte så mycket spoilers Började ju då spekulera att Okej, okay, var det här en luring? Kommer hon inte vara kompanion sen? Skulle hon bara vara med i första mm. Avsnittet um, Och eller huruvida då vi, Jag vet att vi diskuterade lite så här hur De skulle lösa om då hon skulle vara med senare Och sådär um, Och nu ja, har ju inte jag någon aning om hur det blir heller Så att jag, ja, även <laughs> Nej, jag, hon kommer ju antagligen vara med alltså, yes, Jag är tror jag. garanterat. Um, jag tänkte säga någonting mer Men jag har glömt bort vad Så vi kan nog gå vidare till nästa avsnitt mm -hmm. Som var dinosaurs on a spaceship Yay Vilket var en jag tyckte att det var ett bra avsnitt det var, en, det var en fantastisk blandning av doktorn Som är barnsligt glad över någonting ja. Som avbryts ganska avbrutt av att han blir väldigt arg På någonting annat Ja, vilket är typ Jag, vet inte, jag gillar det, de avsnittet När han är så här, oh vad kul, vi är ute i rymden lallala. Vilket är så här, då känner jag att det är doktor who Jag är ute och utforskar Och Exakt. sen så blir han jättearg, över någonting Och man bara, okej okay, han är cool Och han, han dödade faktiskt en sån i här Mm det... Vilket inte, alltså, det händer Men inte jätteofta Nej, det, det är ju mycket andra chanser att typ, ja, typ skicka iväg dem någon annanstans och låta någon annan döda dem ungefär. Men, men ja, nu precis. Eller, är saker eller som man gör med, med fem minuter då och en av dem hamnar liksom i, en av dem slänger ner i ett hisschakt. Vilket jag antar inte kan vara bra för hälsan och en av dem slänger, slänger ner i eh, typ ett svart hål eller någonting. The event horizon of a black hole. Ja, och, ja, vilket ju inte heller kan vara jätte. En får vara i alla speglar alltid för alltid. Precis, och en av dem får Stand guard over the fields of England mm. Forever Så doktorn har ju en, en mörk sida Ja, den bästa sidan Men eh, David Mitchell och Robert Webber? Nej uh, Robert Webb ah, just det, Ja yes. Och David Mitchell mm. eh, Yes, går som, som två robotar Som de var rätt underhållande? Ja, Webb kommenterade på sin Twitter att ja de var inte skrivna kamp. Det bara blev så när vi gjorde det. Men de Jag tror att de, de, de hade med det lite för mycket. Det blev lite mycket av en så här, Drog det lite långt. Men det... Ja, precis. Men de har ändå betalat för dem. Så man, man, man förstår varför de vill göra så mycket som möjligt. Det var ändå, det var ändå Rorys så. Här, hey! pappa var med. Ja, Rorys pappa är bäst. Um, och han var avskolad -cool och vi, vi, vet, vi vet varför han var med också <laughs> Ja, vi vet varför Och jag, jag blir arg när jag tänker på det Men Rorys pappa hade en så här, spade med sig uh, Och uh, han var underbar Och fantastisk Och Rory fick visa upp att han, uh, att han Har lite skills genom att uh, Använda sina uh, talanger um, Lestrade var med också ifrån, uh, Sherlock. Från Sherlock Spelade någon sorts Sliskig A Big Game Hunter big game hunter Som man undrar varför doktorn hänger med Sen var Nefertiti med av någon anledning Hon bidrog inte så mycket alls Förutom att man var någon sorts Damsel in distress mot slutet men. Med lite attityd Men inte Ja, ah, Igen, det är en Moffat-attityd Alla yep. karaktärer <laughs> Så Dinosaurna Spaceship eh, Får Fyra D10 av 8 D8 eh, Tredje avsnittet <laughs> Var A Town Called Mercy. Yes. Som börjar med någon sidostaddialekt som beskriver den här. Beskriver en man som aldrig dör, som kom från himlen och räddade allihopa och var deras beskyddare. Mm. Som också var en sån här liten, en liten twist på. För man utgår från att det är doktorn. Men det var inte det. Och det var, det var coolt Jag trodde jag skulle hata det här cowboy-avsnittet. Jag vet inte varför. Det var, det var så mycket pistoler och konstigt. Ja, det var ju. Jag, jag vet inte, på något sätt väster när man inte så förtjust i egentligen Nej, alltså det är begränsat i alla fall Men det visar sig att jag eh, Är en horribel bedömare Av, av liksom premisser När jag har sett dem <laughs> då, då det här var, typ, det var fantastiskt bra avsnitt Tyckte jag. Jag, jag, jag tyckte det var en bra blandning av eh, Igen, barnslig doktor Glad doktor som sen eh, Börjar bli lite tokig <laughs> Lite tokig och han nämnde The master i något sorts argt tal Och det var underbart precis och det är liksom det är så att trots att han, han vet ju att ingen som han hänger med vet vem The Master är Nej. För han för han berättar inte såna saker för folk så, så, så han var helt enkelt så, så frustrerad över att någon det var alltså skurken the, the bad guy of the week hade en hade en body count och liksom idag skulle doktorn hedra offren. Mm. Och liksom alla såffer hans offer, The Masters offer och han bara skrek och skulle skjuta honom i huvudet och grejer. Ja och, och det här var jättefint fint så sen kommer Sen gör de det till någon sorts lite halvrolig scen. Jag gör såna här uh, citattecken nu. Mm -hmm. uh, där, där Amy kommer in och jag vet inte, på något sätt säger saker på ett lite så här... Glad, check sätt På något sätt, ja, precis, inte argt liksom utan det... så här, Men hur är det, skulle du inte ta slut med det här nu Och whoops, nu råkar det skjuta i marken För jag är så klumpig och tjej Jag vet inte riktigt vad det var Exakt. Och, och, och det här efter att alla så promobilder Hade varit ungefär doktorn Bär en medvetslös Amy Jag bara, va, va, va, vad, vad håller ni på med? Ja, det, det är jättekonstigt Alltså man kan ju På något sätt liksom försvara Amy för Jag tror inte hon längre jag, jag tror inte hon förstår att hon är reser i tiden och att det är verkligen människor Utan för henne är nog liksom leksaker Ja. Och... Men, men som sagt Det har inte heller varit någonting som har varit en grej innan Egentligen, så det blir bara konstigt När de har en dramatisk scen som sedan bryts av med. Precis, och det här Funkar ju bara om det faktiskt är det de vill ju få fram Om det faktiskt är så att de, att de har någon sorts idé Om att hon har slutat ta det på allvar um, Har de inte det Så är det ju bara Konstig, konstig writing Ja så jag vet inte, vi får anta att de är så pass djupa att de. Fast de kommer ju mm. aldrig ta upp det. Så det de kommer ju. Ah, nej, det, det, nej, det är frustrerande. Jag har... jag har märkt, jag har liksom aldrig varit inne i en fandom egentligen när den, menar, när den håller på. Jag har kollat tv-serier jag menade som håller på och så. Men jag mm. har aldrig, aldrig liksom tänkt på det mer än... <laughs> mer än att jag har sett avsnittet. Och nu, nu när jag tänker på det så tänker jag att man, man, man blir nog bara besviken om man ägnar sig åt det. <laughs> Det är därför man på lördag, lördag kommer avsnitt nummer fyra. Ja. The Power of Three. Och jag tyckte det verkade vara en intressant premiss. Man får följa... Vi kommer vara på jorden, antagligen i London eller vart nu The Ponds bor någonstans. Antagligen London. Det är bara London som finns, uppenbarligen. Ja. Jag tänker att vi behöver nog inte prata så mycket om det annat än att säga att vi kommer nog antagligen se det och antagligen nämna det nästa gång vi pratar. Antagligen. Så det här har varit då en slags... Nej förlåt, det är mycket viktigt vad, vad tycker vi om säsongen än så länge För de, eh, avsnitt fem kommer ju vara Det, det sista innan, någon, någon slags någon antingen paus Eller eh, de ska väl ha en liten paus Innan julspecialen och så mm. Men vad tycker vi om de, de första tre avsnitten Av de första fem Jag tycker det har varit underhållande um, Liksom ja Som någon som då är rätt mycket inne i, i Fandomen och funderar väldigt mycket Kring alla avsnitt och sådär så Är det ju nästan aldrig perfekt Men jag tycker det var det var i skoj Man har märkt att de har haft högre budget För de har haft mycket så här exploderande dalex och sånt Men, men ja det, det har varit roligt ja. Ja, Jag håller med och det här är ju för mig första gången som jag är Med i en säsong Medan den, den liksom visas mm. Så jag, jag tycker det ska ju bara det liksom. <laughs> Coolt. Eh, jag orkar inte vänta till på lördag så jag tänkte hoppa in i Tardisen och dra dit på en gång och liksom se eh, avsnittet. Coolt får man följa med. Eh, eh, nej. Men jag kommer tillbaka på torsdag nästa vecka och så kan vi prata om det. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Jag tror jag åker dit på en gång förresten. Jag åker, jag åker direkt till nästa avsnitt. Så hej då! Hej då!